Ama bagai, syabab nabi-nabi yang setia hari syabab ini, ikhwatul ilm dan musliman yang rahmatilah Alhamdulillah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu ini kita menyambung kembali tafsiran al surah Saffat, versi ayat yang ke satu ratus tiga hingga seratus tiga belas dalam itu fikiran Allah Subhanahu Wa Taala. Amuz bilallah min syaitanir rajim, wabsharuhu bi ishaq nabiyyin minas salihin Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa min duryatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami berinya berita gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkatan ke atasnya dan ke atas Ishaq. Dan di antara anak cucu keduanya ada yang muhsin dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dan dalam kuliah kita telah bahaskan pandangan para ulama ini itu banyak menunjukkan bahawa ini masukkan dengan penyembelihan dalam ayat yang lalu wafadainahu bizibhin 'azhim ini adalah rujuk kepada ini adalah rujuk kepada nabi ismail jadi para ulama tafsir dengan jelas menunjukkan kalau kita perhatikan michael menolak pendapat yang mengatakan bahawa nabi ishaq kalau kita lihat, ini ada dua berita gembira yang disampaikan oleh Allah SWT terhadap Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang lalu kita telah perhatikan. Jadi, kalau berita yang pertama, busyarah yang pertama, berita gembira yang pertama adalah kelahiran Nabi Ismail. Jadi, beritanya berbeza dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat sebelum mereka menasakan kaum Nabi Lut. Nanti kita akan lihat. Dulu pun pernah kita bincangkan surah Al-Anbiak ah yang lalu. Jadi dulu kita telah bincangkan bahawa anak ini disifatkan dengan nama Alim. Jadi sedangkan di sini dinamakan sebagai Halim. Dulu kita telah bincangkan, waqala inni dhaahibun ila rabbi sayhdiin, rabbi habli salihin, fa basharnaahu bi halim. Dalam ayat daripada surah yang lain Allah mensifatkan Nabi Ismail ini dengan sifat Alim, sedangkan di sini sifat Halim. Jadi, kalau kita perhatikan bahawa berita gembira yang pertama yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim adalah kelahiran Nabi Ismail. Selepas Nabi Ibrahim selamat daripada, dibakar dalam api dan dia pun berhijrah ke tempat yang baru. Memohon kepada Allah SWT supaya ada yang menemaninya kerana yang ada adalah anak saudaranya sahaja bernama Lut. Dia minta supaya ada anaknya sendiri. Ya Allah beri berita gembira tentang kelahiran Ismail yang telah kita perhatikan dalam ayat yang lalu. Khabar syarna hubi halim. Ini adalah Nabi Ismail. Kemudian dengan sebab penyembelihan tersebut dilakukan, nak dilakukan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, inna kadzalika rajzin muhsinin. Inna hadza lahu al Kemudian datang ayat wafadaynahu bizibhi na'zima wa taraknahu 'alayhi bil akhirina salamun ala ibrahim kadhalika najzi al muhsinin innahu min ibadina al mu'minin wa jadi ada dua berita gembira di sini berita gembira yang pertama kelahiran ismail kemudian disuruh oleh Allah untuk menyembelihnya kemudian datang berita gembira yang kedua dengan sebab ketaatan itu kau dapat pula anak lelaki yang kedua namanya ishaq Allah dah siapkan bagi namanya ishaq daripada sarah yang sedang menanti di Palestin. nampak tak tuan-tuan yang -tuan? dimulikkan jadi kalau kita memahami, berita gembira yang kedua secara jelas dalam teks ini menyatakan bahawa di ishak dan tentulah berita gembira yang pertama bukan yang kedua kalau oleh yang kedua merupakan ishak maka tentulah bahawa yang pertama adalah Ismail nampak tak tuan-tuan, faham tak sekarang bila kita melihat dalam perjanjian lama secara tegas lama Old Testament lah, kita tahu right? Tegas menyatakan bahawa ini sudah Nabi, adalah Nabi Ishaq Tapi Penjelasannya bersimpang siur Khasnya bersang, Yang berkaitan dengan Nabi Ismail Sekali Nabi Ismail dipuji Sebagai bapa daripada umat yang besar Dan lain kali pula Waktu yang lain dikecam pula kelangkabut Dan diburuk-burukkan Jadi kelangkabut apa yang terdapat dalam Taurat Dan satu perkara yang amat aneh pula Kalau kita perhatikan dalam Old Testament dalam Taurat ini tidak ada langsung kisah Membangunkan Kaabah oleh Nabi Ibrahim Dan juga putranya Ismail yang disemulih itu Padahal perkara ini Perkara besar Takkanlah dalam di Dibuang terus perkara tersebut Perkara itu Nampaknya Golongan Ahlu Kitab yang terdahulu Mereka cuba meminda fakta untuk mengatakan Yang disebeli di sini adalah ishak, Dia padam, padam, padam Akhirnya terpaksa padam benda yang besar yang semua orang tahu Nabi Ibrahim lah yang membangunkan Kaabah itu. Nampak tak tuan-tuan ini mulia kawasan? Wala kana min ali gabilahi la wajadu fi ikhtilafin katsira. Bila mereka pindah dalam Taurat itu akhirnya dalamnya banyak contradiction satu sama lain. Menarik juga untuk dikemukakan bahawa dalam Old Test ni perjanjian lama Allah Subhanahu berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Disebut dalam Taurat ini dipanggil sebagai Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Ada seterusnya lah. Jadi kalimah yang merujuk kepada anak tunggal itu menunjukkan. Bahawa ketika itu Nabi Ishak belum lahir. Faham tak tuan-tuan? Kerana anak yang pertama lahirlah Ismail. Kerana jarak di antara Nabi Ismail dengan Ishak ini. Setengah ulama menjelaskan ada 12 tahun Lebih daripada 10 tahun Umur di antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail Jadi bila sebut dalam kita Taurat sini Menyatakan anak tunggal tentulah yang merujuk kepada Nabi Ismail Nampak tak tentu ada yang dimulai kawasan Mereka tak perasan Overlook tak sempat nak pindah fakta ini Kalaulah perkara ni disebut oleh orang-orang Yahudi Sebagai ia nota tambahan Saja sisipan saja tapi pandangan ini tuan-tuan ditolak oleh pakar yang lain khasnya orang Yahudi sendiri yang mengatakan bahawa waktu itu Nabi Ismail telah lahir tapi dia dinilai sebagai bukan anak sepenuhnya kerana dia daripada ibu yang bersatus hamba kita telah jelaskan pada kuliah yang lalu bahawa Sarah ini dibinati oleh raja ketika Nabi Ibrahim membawa membawanya masuk ke Palestin. Lalu gajah ini yang bersikap zalim Melihat mana-mana perempuan yang cantik Dia akan mengambilnya untuk diperisterikan Akan bunuh suami Jadi di sini Nabi Ibrahim telah berkata Ini merupakan saudara perempuanku Maka Nabi Ibrahim melepaskan si Sisara ini nak dikerjakan oleh lelaki Ataupun gajah yang zalim ini Tapi dengan karamah seorang wali Allah SWT. Wanita ini merupakan seorang wali Allah Maka dia tidak dapat mendekati badannya lumpuh dia mohon keampunan Barulah dia boleh bergerak semula Dia cuba untuk menerkam kali yang kedua Dan badannya lumpuh lagi Sehingga tiga kali akhirnya dia meyakini bahawa Anita ni bukanlah separah orang Lantas dia tak melepaskan Sarah kepada Lelaki yang dianggap oleh raja yang zalim ini Dia sendiri menganggap merupakan saudara kepadanya Dan dihadiahkan seorang perempuan sebagai pembantu Yang namanya Hajar dan Hajar inilah yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim dengan permintaan daripada Sarah sendiri. Jadi orang Yahudi dicuba untuk meminda fakta-fakta ini. Akhirnya ditanya. Bukankah Ismail lahir di awal daripada Ishaq? dikatakan, kata, ya. Tapi Ismail telah dianggap anak sepenuhnya kerana ibunya bukan hamba. Tentuan yang dimulikkan Allah sekalian. Dia bukan hamba tapi telah dimerdekakan. Dan dikahwini. Dalam syariat mereka bila dibebaskan. Tentulah dia menjadi isteri yang sebenar. Bukan lagi hamba. Tentuan yang dimulikkan Allah sekalian. Macamlah Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki anak daripada hamba perempuan bernama Maria al-Qintiyah. Jadi apa pun dan siapa pun yang, yang jelas Israel dan Ishaq adalah dua orang anak Nabi Ibrahim dan keduanya dipuji oleh Allah SWT Jadi huraian tentang penyebaran ini lebih nak menunjukkan walaupun persisian timbul di situ tapi yang jelasnya ahli sunnah jumhurnya mengatakan yang disebut adalah Nabi Israel yang anak disebut oleh Nabi Israel bukan Nabi Ishaq kerana Nabi Ishaq belum lagi lahir pada waktu itu semuanya nak menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim tak kisahlah kalau nak ubalah juga nak mengatakan Nabi Ishaq ini itu tak apalah walaupun lebih menyebelahi kepada Nabi Ismail kalau kamu nak kata seperti itu tak apa tapi yang pentingnya kita nak lalian sama-sama semangat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang tidak berbaloi lagi terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi demikian juga dengan syariat pengorbanan korban lembu ke unta kambing kerbau dan sebagainya Siapa pun yang disemulik Yang jelas syariat itu adalah Yang kita fahami Pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat agung ini Menyebabkan kita mengikuti menuruti Jadi kesediaan golongan yang awal ni Para Nabi Allah mengorbankan Apa sahaja mereka cintai Wajar menjadi tawadan untuk kita semua Agar jangan berkira untuk agama Allah SWT Ikhwati billah Muslim-suman ini mereka sekalian Lalu kita lihat wa basharahu bi ishaqan min as-salihin, wa wa ala ishaq. Wa min duryatihima muhsinun wa zalimun li mubin. Kami beri berita gembira kepadanya tentang kelahiran, kelahiran Ishaq. Ini berita gembira yang kedua kerana ketakatan kepada perintah yang pertama tadi. Seorang nabi yang sangat soleh di kalangan orang soleh dan kami limpahkan keberkatan atasnya dan kepada atas Ishaq dan di antara anak cucu keduanya ada yang muhsin yang buat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya dengan nyata sekali. Jadi ayat yang lalu pun menyelesaikan kisah penyembelihan Nabi Israel. Dan menceritakan kepada kita juga tentang syariat yang telah dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim ini. Menunjukkan kedudukannya yang tinggi. lalu Allah SWT menganugerahkan untuknya sebagai hadiah yang kedua, berita gembira yang kedua, kelahiran anak, -anak lelaki lain iaitu Ishaq. Yang juga akan menjadi seorang Nabi. bi Nabi Di sini kalau kita belajar bahasa Arab Ia merupakan Satu-satunya dipanggil Hal Dalam keadaan dia menjadi Nabi Kami beri berita gembira Kepadamu tentang kelahiran anak lelaki yang kedua Yang namanya Ishaq Dan dia juga akan menjadi Nabi Di kalangan orang-orang yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah SWT Jadi di sini Firmal Allah SWT Wa min zuriyatihima Wa min zuriyatihima muhsin Difahami oleh Al Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nafud Durar Bahawa dari keturunan Anak cucu Nabi Ismail Dan juga Nabi Ishaq Zuriati Himal Zuriati Himal, hima ni merujuk kepada siapa? Ismail dan juga Ishaq Jadi memahaminya seperti ini Lebih jelas dan lebih sesuai daripada Memahaminya dalam daripada kata Zuriati Himal Zuriati Himal ni Himal merujuk kepada dua Siapa dua itu? Kalau kita sebut Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq jelaslah memang Nabi Ibrahim anaknya memang jadi Nabi Dua-dua jadi Nabi Tapi yang lebih tepatnya kita katakan di sini Zuryatihim adalah merujuk kepada Nabi Ismail dan adindanya Nabi Ishaq Daripada mereka berdua ni Iaitu Nabi Ismail Nabi Ishaq tadi Ada Yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ada yang mengingkari pada perintahnya Muhsin wa zalim Linassi mubin ada yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri ini samalah tuan-tuan yang ini mulia sekalian macam kita baca dalam surah Hud A'udzu billahi minasy syaithanir rajim qila ya nuhu bi salam minna wa barakatun 'alaika wa 'ala umamim mimma ma'ak wa umamun sanumti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim Lalu Allah firmankan, difirmankan kepada Nabi Nuh Hai Nuh, turunlah engkau dengan selamat sejatera Dengan keberkatan dari kami Atasmu dan atas umat-umat yang beriman Di kalangan orang-orang bersamamu Tapi Ada pula di kalangan umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami akhirnya Fathirullah, musim ini boleh kalah sekian Jangan kita menyangkakan bahawa kedudukan kita dengan sebab keturunan akan menjamin di syurga Allah. Tidak, Saudara. Man kana yaulju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah wa la yushik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Allah gembira bertemu dengannya, baginya syurga tidaklah diaba amal Nabi telah wasiat kepada kita semua, man batta'abihi 'amaluhu lam yusli'bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya tidak sempurna Maka nasabnya, keturunannya tidak akan membantu dia di akhirat telah Ini merupakan satu amaran daripada Allah SWT Dan amaran daripada Rasulullah SAW Ayuh, sama-sama lah kita mempertingkatkan amal Lalu sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah SWT Kerana bukan keturunan yang negeri hati sisi Allah Tetapi kesalihan, kesungguhan Juhud kita, mujahadah kita Bawlam ayat kita dapat kedudukan dengan di sisi Allah SWT InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada kuliah yang datang Allahumma alam wa sallallahu ala sayyirina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu wa alaikum wa rahmatullahi